ויקטור? ויקטור? ויקטור, <ש> אנה בין נורדים, כן, בואי נה מיד. כן, כן, אמא. ויקטור? אני חוזרת משיחה עם המחנכת שלך. איזה מחנכת, אמא? אני עדיין בגן. אל תתחכם, איש צעיר. אבל אמא... שתוק, אני... שתוק אני אומרת לך. היא סיפרה לי שזרקת גירים על הבנות ושרימית באבן יהוא מספריים. אבל אמא, זה לא אשתרי. שתוק, שתוק! עכשיו אני מדברת. בנוסף לזה, אני חוזרת הביתה ורואה את ה... כשאבא שלך כל כך אוהב, מאורגן! אבל זה לא אני, אמא, זה מיסטר תעלול! מספיק עם החבר הדמיוני שלך! הוא לא קיים! מיסטר תעלול לא קיים! מילאתי פול טנק בקרינט, סוג צאנק, גלגלים, שבע אלף מנוע, לתתי ארה, לכתול, לחתול, אתה יכול לקרוא מיסטר תעלול, מיסטה, מיסטה, מיסטה, מיסטה, צהלולים תמיד היו בשפע, בכיס שלי תמיד כספה, שאתה רואה של מורנופול... מה, ויקטור, החיים משקים אותך, הא? מה אני אגיד לך, מיסטר צהלול, נמאס לי. אנחנו עוברים להתליט. כן, התליט! החיים זה לא מה שהבטיחו לי. אבל אתה יודע, לא סתם קוראים לי ויקטור נודים, אני ישר קלטתי אותם. יש רק דילמה אחת שלא פתרתי.